Slavosovia a 122, -a, de mulțumire a fiilor învierii pentru certarea îngerului morții. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, bun Părinte al vieții te i bine și îți mulțumim, fiindcă moartea e legat și în focul cel veșnic un loc de o sânde ei dat. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, bun Părinte al vieții te i bine și îți mulțumim, fiindcă deși în lume am stat, îngerul morții pentru noi l-ai certat. Aleluia slavă ție Tatăl nostru, bunle Părinte al vieții, te iubim bine și îți mulțumim, fiindcă întunericul lumii morții l-ai alungat și în lumină ne-ai îmbrăcat. Aleluia slavă ție Tatăl nostru, bunle Părinte al vieții, te iubim bine și îți mulțumim, fiindcă pentru noi îngerul morții l-ai legat și pe care a luminată la cer ne-ai luat. Aleluia slavă ție Tatăl nostru, bunle Părinte al vieții, te iubim bine și mulțumim, fiindcă o maică prea curată ne-ai dat. Și noi cu drag la tronul ei ne-am rugat. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, bune Părinte al vieții, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin puterile cerești ne-ai ocrotit, ne-ai apărat și cu îngerii tăi ne-ai vegat. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, bune Părinte al vieții, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin pâinea cea venită din cer, la viața cea veșnică ne-ai chemat, iar noi cu fapte sfinte la tine am alergat. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, Bunle Părinte al vieții, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin rugăciunile Sfinților Tăi, un ajutor neprețuit am aflat și prin cărțile lor, calea spre Tine ne a arătat. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, Bunle Părinte al vieții, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin răspunsul cel bun al faptelor cucernice, sufletul nostru l-ai binecuvântat. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, Bune Părintea, de să te și mulțumim, fiindcă printr-un sfârșit sfințit, luminat și plin de iubire din lume am plecat.